Роберт Гайнлайн. «Двері у літо». Читає Сергій Оробчук. Присвячується Ентоні Паркеру та Філіс, Мікус Занет та всім, хто обожня котиків. Один. Однієї зими напередодні шеститижневої війни ми з моїм котиком на ім'я Гай Петроній Арбітр мешкали в старенькому будинку на фермі в Коннектикуті. Навряд чи цей будинок досі височіє там. Він був розташований... Неподалік території, яка постраждала через вибух від непрямого влучання в мангетині. А такі старі каркасні споруди спалахують наче серветки. Навіть якби ферма збереглася, зараз її ніхто не винаймав би, зважаючи на радіоційне забруднення. Але тоді нам спітом там подобалося. Через проблеми з підведенням води оренда була дешевою, а освітлення в колишній вітальні в північній частині будинку чудово підходило для занять кресленням. Вадою цього помешкання була завелика кількість дверей назовні – одинадцять, дванадцять, якщо рахувати дверцята для Піта. Я завжди намагався забезпечити йому окремий вихід, а на цій фермі в одній із кімнат, якими я не користувався, замість шибок була фанера. Тож я вирізав у ній невеличкий отвір, саме такий, щоб під вусами не чіплявся. Надто багато часу свого життя я витратив на те, щоб відчиняти котам двері. Якось навіть підрахував, що від самісінького початку історії людства на цей процес змарновано 978 людиностоліть. У мене й формула підрахунку збереглася. Зазвичай Піт користувався власними дверцятами, хоча інколи примудрявся змусити мене відчинити для нього людські двері. вони йому більше подобалися. Проте він не виходив назовні, коли землю засипало снігом. Ще малесеньким кошиням, пухнастим та муркотливим, Піт сформулював досить простий принцип. Я мушу опікуватися помешканням, харчуванням та погодою, а він усім іншим. Саме за погоду він покладав на мене особливу відповідальність. Зима в конекті куті лише на різдвяних листівках, і того року кіт визирав за дверцята, відмовлявся виходити в цю білу бридоту, піта не надурити, і йшов муляти мені очі, щоб я випустив його в людські двері. Піт беззастережно вірив принаймні одні двері мусять відчинятися в літнє тепло. Це означало, що я щоразу мав обходити разом із ним усі 11 дверей, та прочиняти їх назовні, щоб кіт переконався, там теж зима. Прямуючи від одних дверей до інших, і з кожним новим розчаруванням, піт дедалі голосніше нявчав, докоряючи мені за таку безвідповідальність. Після цього він залишався вдома, проте, зрештою, гідравлічний тиск виганяв його на двір. Повернувшись під цокотів, наче підборами, дрібними крижинками на лапах, невдоволено зиркав на мене і не проходив ластитися, аж доки не вигризав усі крижинки. Врешті-решт він мені пробачав. До наступного разу. Але Піт ніколи не полишав пошуки дверей у літо. 3 грудня 1970 року мені й самому такі двері не завадили. Мої пошуки літа були такими ж марними, як і Пітові спроби знайти тепло посеред січневого Коннектикуту. У Південній Каліфорнії снігу обмаль. Він вкриває хіба що верхів'я гір, куди приїжджають лижники, а в центрі Лос-Анджелеса такого не побачиш. Та й навряд чи Пороша подолала б смог, що огортав місто. Проте в моїм серці панувала зима. Здорове було ні в року, попри безупинне похмілля. За декілька днів мені мало виповнитися 30, та й грошей вистачало. Мене не розшукувала поліція, не переслідували розлючені подружжя, не вистежували судові виконавці. Жодних негараздів, із якими не впоралася б легка алкогольна амнезія. Окрім зими в серці. Тому я шукав свої двері у літо. Якщо після цих слів ви думаєте, що я потерпав від гострого нападу саможалощів, то маєте рацію. Звісно, на той час на нашій планеті жило понад 2 мільярди людей, яким шлося набагато гірше. Попри це, саме я шукав двері у літо. Більшість дверей, які я перевірив останнім часом, виявилися обертальними, зайшов і вийшов. От, наприклад, як двері переді мною того вечора. Над ними був ваніла вивіска, грильбар Сан-Сусі. Зайшовши, я вибрав столик у глибині зали. Поставив на сидіння дорожню сумку і оместився поруч, очікуючи на офіціанта. «Мррррррр!» – почулося із сумки. «Не виридуй, Піта!» «Ньяв!» Ні нитніся якась! Ти щойно був на дворі!» Помовчено офіціант йде. Піт зачаївся. Незабаром до столику підійшов офіціант. Мені подвійний скотч, склянку негазованої води та маленьку пляшку імбірного Елю. Я підвів на нього очі. «Елю, пане, зі скотчем?» – здивувався офіціант. У вас є імбірний ель чи ні? Звісно, є, проте тоді не сіть. Я ель пити не збираюся, то мені так для сміху. І блюдочку прихопіть. Як хочете, пане, нахилившись він витер стіл. Може принести вам невеличкий стейк? Або морські грибінці, Вони сьогодні дуже смачні. Слухайте, друже, я навіть чайові вам залишу за грібінці, але тільки якщо ви мені їх не подасте. Мені потрібно лише те, що я замовив. І блюдочку не забудьте. Нарешті він від мене відчепився та й пішов собі. Я знову попросив Піта помовчати. Мовляв, зараз усе буде. І справді, офіціант уже ніс моє замовлення. Пляшку зелом він поставив на блюдечко. Пивно образився. Я попросив його відкуркувати пляшку, а сам змішав скотч із водою. Може принести вам кухоль для Елю, пане? Я хіба не ковбой, з пляшки питиму. Офіціант мовчки дочекався, доки я розрахуюся за замовленням. Утім, Чайві, за не непринесені морські грібінці, я не забув. Коли він пішов, я налив ель у блюдечко і торкнувся сумки. Піло на столі Піте. Застібка на сумці була відсунута. Я ніколи не зачиняв Піта всередині. Кіт випростав лапу, розширюючи отвір, визирнув із сумки та покрутив головою. Лише після цього він виліз і поставив передні лапи на край стола. За жіноцтво, Піте. Я підняв склянку зі скотчем. Як зустрілося, як кодло, так і забулося. Кіт кивнув. Такий підхід цілком відповідав його світогляду. Обережно нахилившись, він узявся сьорбати ель. Не якщо вийде, звісно. Я хильнув зі склянки. Піт не відповів, не вбачаючи нічого складного в тому, щоб забути якусь кішку. От такий він затятий парубок. За вікном бару навпроти мого столика були мала реклама. Картинка постійно змінювалася. Напис «Працюйте у вісні» згас, на його місці спалахнуло «І нехай усі прикрощі минуться». І вже потім замерехтіли вдвічі більші літери. Страхова компанія – спільна відповідальність. Я прочитав усі три написи, особливо не замислюючись. Про анабіоз мені було відомо рівно стільки, скільки й усім, не більше і не менше. Коли ця технологія тільки но з'явилася, я прочитав про неї одну-дві статті в газетах. Два-три рази на тиждень мені в поштову скриньку пхали рекламу страхових компаній, які пропонували довгий сум. Зазвичай я відразу викидав всі папірці у смітник, навіть не продивляючись. Здавалося, анабіоз був потрібен мені не більше, ніж губна помада. По-перше, ще зовсім нещодавно мені не вистачило б грошей на кріозаморозку, адже це дуже дорого. По-друге, навіщо це напівсамогубство хлопцю, який обожнює свою роботу, заробляє ні в року і збирається заробляти ще більше, знайшов кохання та ось-ось одружиться. От якщо хтось невеликовно захворів і все одно помре, а втім сподівається, що фахівці майбутніх поколінь зможуть його врятувати, ба більше здатен заплатити за анабіоз і спати доти, доки медики не допетряють, що саме з ним не так, то кріозаморозка – логічний крок. Або, скажімо, людина мріє потрапити на Марс і гадає, що зможе придбати квиток на космічний корабель, якщо перепише сценарій власного життя, видаливши звідти час теперішнього покоління. Може, це також логічно. Якось я навіть читав статтю про молодят, які в гонитві за модою просто весілля в ратуші попрямували до кріоприхистку страхової компанії «Світ Заходу». Мовляв, забороняють виводити себе за набіозу, доки не з'явиться можливість провести медовий місяць у міжпланетному круїзі. Щоправда, я підозрював, що за цю витівку їм просто заплатила страхова компанія заради ширшого розголосу, і молодята, змінивши імена, тихенько вислизнули із чорного ходу. Навряд чи хтось мріє першої шлюбної ночі вилежуватися в холоді, наче та заморожена рибина. Звісно, довгий сон мав неабиякі фінансові переваги, про що нагадували всі страхові компанії. Працюйте уві сні. Просто дочекайтеся, щоб заощадження перетворилися на золоті гори. Припустимо, вам виповнилося 55, і пенсійний фонд платить вам 200 доларів на місяць. То чому б не поспати, а потім прокинутися, коли вам усе ще 55, але пенсія вже не менше від 1000 доларів. Не кажучи вже про те, що ви прийдете до тями у світлому майбутньому де зможете розраховувати на значно довше та здоровіше життя, у якому тисяча доларів на місяць тішитиме вас куди більше. Саме цю ідею страхові компанії розкручували ще сили. Кожна фірма наводила, здавалося б, неспростовні докази того, що завдяки акціям її трастового фонду можна заробити більше грошей та ще й швидше, ніж у конкурентів. Працюйте у вісні. Мене це ніколи не приваблювало. Мені було не 55, на пенсію не хотілося – та й 1970-й рік був мені до душі. Точніше, не приваблювало донедавна. Тепер мене витрули з роботи. Подобалося мені це чи ні. Аж ніяк. Я мав би насолоджуватися медовим місяцем, а натомість сидів у якомусь нездалому барі та смулив скоч, скотч, щоб забутися. Замість дружини поруч залишився розбишака кіт, якого чомусь заспокоював Ель. Чи подобалося мені теперішнє? Я проміняв би його на ящик джину, а потім розтрощив би кожну пляшку. Проте грошенят вистачало. Діставши з кишені конверт, я зазирнув усередину. Два документи. Чек на силу селеного грошей, що ніколи в мене таких коштів не було. І акціонерний сертифікат корпорації «Покоївка». Обидва папірці трохи засалилися, адже я носив їх у кишені з того дня, коли мені їх передали. То чому ні? Чому не втекти в сон, щоб усі прикроші минулися? А набіос приємніший за вступ до французького іноземного легіону. Клопоту з ним менше, ніж із самогубством. Це допомогло повністю позбутися усіх зв'язків із подіями та людьми, які зіпсували мені життя. Чому ні? Можливість розбагатіти не надто мене вабила. А вже ж я читав «Сплячий прокидається» Герберта Уелса. Ще тоді, коли це був просто класичний роман. Себто ще до того, як страхові компанії заходилися роздавати всім примірники цієї книги. Я розумів, що таке складні відсотки та приріст капіталу. Утім, сумнівався, що мені вистачить грошей і на довгий сон, і на створення трастового фонду, який дасть змогу отримати із цього зиск. Цікавим здавалося якраз попереднє міркування – заснути і прокинутися в уже геть іншому світі. Може, кращому, як обіцяли страхові компанії, може, гіршому, але, безперечно, іншому. Я міг забезпечити одну суттєву відмінність того світу від теперішнього. Спочивати аж доки тут точно вже не залишиться Бель Даркін. І Майлз Джентрі теж. Але насамперед Бель. Коли Бель помре і гнитиме в могилі, я зможу її забути. Забути, що вона зі мною. Спустити її з думки, замість того, щоб країти собі серце, знаючи, що вона лишень за кілька миль від мене. А й справді, скільки років потрібно проспати для цього? Бель зараз 23. Принаймні, так вона каже. Я згадав, як вона якось, здається, обмовилася, що пам'ятає президентство Рузвельта. Певно, менше, як 30. Якщо проспати 70 років, від неї некролога вже не залишиться. 75 і поготів. Аж раптом я згадав про бурхливий розвиток гіреатрії. На думку науковців, уже незабаром можна буде цілком забезпечити нормальну тривалість життя 120 років. Мабуть, мені варто поспати років 100. Утім, не знаю, чи пропонує хоч якась страхова компанія такий довгий анабіоз. Відтак мені сайнула дещо жорстока думка, збуджена теплим сявом скотчу. Мені не треба спати, аж доки Бель помре. Досить а більше цілком досить, якщо я буду молодим, коли бель постаріє. Для будь якої жінки це доладна помста. Я відчув легенький як сніжинка дотор котячої лапи. <ррррррр>. Піт просив налити йому ще. От не нажера. Я клюпнув ще Елю в блюдечко. Увічливо дочекавшись нової порції, кіт продовжив пити. Але він відвернув мене від цих приємно відразливих намірів. Далебі, що ж робити з пітом. На відміну від пса, кота не віддаси. Для котів це просто нестерпно. Іноді вони зникають не до людини, а до помешкання. Але ж Піт не той випадок. Для нього я був єдиним джерелом хоч якоїсь стабільності у мінливому світі. Відтоді як 9 років тому його забрали в матусі тішки. Мені навіть вдалося взяти Піта із собою, коли я пішов до армії, а для такої оборудки потрібно чимало зусиль. Він у мене здоровий котище, іще, та ймовірно, таким і залишиться, попри численні шрами. На цьому коті місця живого не лишилося. Йому б тільки позбутися звички надто покладатися на пазурі правої лапи. І під іще щонайменше п'ять років перемагатиме в бійках і заводитиме діточок. Я міг би заплатити, щоб хтось доглянув його в притулку для тварин? Про таке годі й дій думати. Або приспати його, таке неможливо собі уявити. Або кинути на призволяще. З будь-яким котом усе зводиться до простого вибору. Або ти виконуєш обіцянку піклуватися про нього аж доки живий, або кидаєш бідолаху. І він дичавіє і втрачає віру споконвічну справедливість. Як я втратив віру справедливість через Бель? Що ж, Денні, хлопчику мій, облиш цей задум? Пішло життя, Шкереберт, але ж це аж ніяк не привід відмовитися від обов'язку піклуватися про цього вередуна, якому ти завжди потурав. Щойно я дійшов до розуміння цієї філософської істини, підчхнув. Бульбашки з Елю давалися знаки. Гезундхайд, побажав я йому, і пригальмуй трохи, не можна так швидко ельпити. Примітка. Гезунхайт. З німецької на здоров'я. Піт не звернув на мене жодної уваги. У правилах етикету він петрав краще за мене. Я ні з в цьому не сумнівався. Наш офіціант крутився біля каси, базікаючи з барменом. Час був після обідній, тож відвідувачів тут залишилося небагацько. Та й ті сиділи за баром. Коли я сказав «Гезунхайт», офіціант подивився в мій бік і щось прошепотів бармену. Підняв кришку стійки та попрямував до мене. Ховайся, піте, тихенько звелів я. Роззирнувши, гулькнув у сумку, і я прихилив її вверх. Вибачай, хлопче, бармен підійшов і незворушно сперся на стіл, уважно оглядаючи сидіння з обох боків кабінки. Маєш прибрати звідси кота. Якого кота? Кота, якого ти щойно пригощав чимось із цього блюдечка. Жодного кота я тут не бачу. Бармен нахилився, зазирнув під стіл. Кіт у сумці, Певно Кіт у сумці. Друже, гадаю, у тебе в організмі гострий розлад фразеологізмів. Правильно казати кіт у мішку. Що, не мороч мені голову. У тебе кіт у сумці. Відкрий її. А якщо до ордера на обшук? Га, досить уже версти казна що. Це ти тут щось таке верзеш. Ти не можеш вимагати показати сумку, якщо немає ордера на обшук. Це четверта поправка до Конституції. Вона лише під час воєнного стану не працює, а війна вже давно минула. Ну і що, ми все владнали? Будь ласка, скажи офіціанту, що я хочу повторити замовлення. Або самі мені принеси. Схоже, це його присоромило. Слухай, брате, я ж не проти твого кота. Це просто ліцензією не дозволяється. Бачиш на стіні? Бармен вказав на табличку, фіт з котами та собаками заборонено. Ми намагаємося дотримуватися санітарних норм. І це вам не надто вдається. Я показав йому склянку з-під Бачиш сліди губної помади? Краще до посудомийки прискіпався б а не клієнтів обшукував. А нічого я не бачу. Яка ще помада? Я її серветкою обтер. Але що буде, як я віднесу цю склянку до місцевої санслужби та попрошу перевірити на бактерії? А посвідчення санслужби в тебе є? Бармен зітхнув. Ні. Добре, вважаємо, це нічия. Я не обшукуватиму сумку, а ти не понесеш склянку до санслужби. Якщо хочеш іще хильнути, підходь до бару. Я тебе навіть пригощу. Але з котом тут сидіти не можна. І він посунув до каси. Та ми і так уже йти збиралися. Я знизав плечіма. Не образився бува, уточнив бармен, коли я проходив повзказу, прямуючи до виходу. Та ні, просто думав якось коняку свого сюди привезти та й вихилити по чарочці. Тепер не приведу. Та вже як знаєш. Отім, про коней у ліцензії Ані Чірк. Я тебе, власне, спитати хотів. Це який ти справді п'є імбірне ель? Четверта поправка. Та не треба мені на твого кота дивитися. Я просто запитую. Він іще любить, коли вель. Краплю вернуто додають, але й просто так випити не відмовляється, якщо пропонують, визнав я. Нерки собі зіпсує. Поглянь сюди, хлопче, куди. Та от, нахилися сюди, щоб у тебе голова була на рівні з моєю. А тепер подивись на стелю над кабінками в залі. Над кожним столиком дзеркала, на них просто через інтер'єр уваги не звертають. Я знав, що в залі кот, бо побачив його. Я перехилився через стійку. І справді, стелю в барі всівали різноманітні яскраві прикраси, серед яких голубилися дзеркала. Лише тепер я помітив, що їх досить багато, та й встановлені вони під таким кутом, щоб бармен міг побачити всю залу, не виходячи з за стійки. Ти не повіриш, що в тих кабінках бува коїться, то мусимо пильнувати. У сумному світі живемо. Амінь, братику. Я вийшов із бару, відкрив сумку і узяв її за одну ручку, що Піт висунув голову. Чив що той хлоп, сказав Піте. У сумному світі ми живемо. Навіть нестерпному. Два друга вже не можуть спокійнісінько випити наодинці, щоб ніхто за ними не стежив. Достоту, Вирішено. Мр. Піт, вочевидь, цікавився, чи будемо ми щось робити просто зараз. Та можемо й зараз, якщо вже надумали, то чого ж зволікати. Мр. Рішуче погодився зі мною Піт. Одноголосно. Страхувай якраз через дорогу. Секретарка в приймальній компанії «Спільна відповідальність» вражала красою функціонального дизайну. Аеродинамічні статури, ніби створеної для надзвукових швидкостей, підкреслювала велич гостроверхих радарів на фронтальній частині ТІЛЕС. Та й усі інші принади, властиві цій моделі, були ні в року. Я навіть мусив нагадати собі, що коли прокинуся, ця красуня буде точнісінько, як бабця на картині Вестлера «Мати художника». Я сказав, що хочу поспілкуватися з кимось із відділу продажів. Будь ласка, сідайте». Запропонувала дівчина. Зараз перевірю, хто з страхових агентів наразі вільний. А в я навіть сісти не встиг. З вами попрацюватиме наш пан Пауло. Прошу, пройдіть за мною. Судячи з кабінету нашого пана Пауло, компанії Спільна відповідальність йшлося аж ніяк не кепсько. Після вологого рукостискання страховий агент запросив мене за стіл і пригостив цигаркою. Спробував забрати в мене сумку, але я вчепився в неї і не віддав. То чим наша компанія може вам допомогти? Зрештою запитав Паул, Мені потрібен довгий сон. Брови в нього поповзли вгору, а манери стали ще улесливішими. Безумовно, спільна відповідальність займалась і найдешевшим страхуванням, я міг би придбати там страховку на фотокамеру за 7 баксів. Але у випадку страхування довгого сну в загербущих руках компанії опинялася вся власність клієнта. Дуже мудре рішення, що промовив агент. Я і сам не відмовився б, але... Не можу сім'ю полишити, знаєте, як це буває? Він дістав бланк анкети. Клієнти зазвичай прагнуть лягти в анабіоз якомога швидше. Я попередньо заповню документи, щоб ви не марнували час та зусилля. І ми негайно організуємо для вас медогляд. Хвилинку. Прошу. Маю запитання. Чи зможете ви забезпечити анабіоз для кота? Страховий агент сторопів, а потім засмутився. Це все розігриш, Геш? Познайомтеся з моїм напарником. Я відкрив сумку, і звідти вигулькнула голова Піта. Будь ласка, просто скажіть так або ні. Якщо ваша компанія такого не робить, я звернуся у страхування центральної долини Каліфорнії. Здається, у цьому ж будинку є їхній філіал. Схоже, це його нажахало. Пане, перепрошую, я нарештю ваше ім'я? Ден Девіс. Пане Девіс, спільна відповідальність опікується кожним клієнтом, щойно він звернувся до нас. Я не можу дозволити вам піти у страхування центральної. А як ви плануєте мене зупинити? Дзюдо? Пане, прошу. Паул ображено відвів погляд. У нашій компанії дотримуються етики. Себто у страхуванні центральної ні. Я такого не казав. Пане Девісе, я не буду вас морочити. Не будете. Але продивіться типові договори страхування в кожній компанії. Порадтеся з адвокатом, а краще зверніться до ліцензованого лінгвіста-правознавця. Дізнайтеся, що саме ми пропонуємо, які саме послуги забезпечуємо. І порівняйте наші умови з умовами страхування центральної. Розвернувшись, Павел присунувся до мене. Мені не варто таке казати, тож сподіваюся, ви на мене не посилатиметеся. Але ж там навіть не використовують стандартні актуарні моделі для оцінки ризиків. Натомість, може, там на клієнтів не напосідають. Що? Люби, пане, дивіся. Ми диверсифікуємо всі надходження з прибутків клієнтів, з цього вимагає наша ліцензія. А страхування Центральної – це акціонерна компанія. То, може, мені варто придбати їхні акції? Слухайте, пане Пауле, ми марнуємо час. Спільна відповідальність зможе надати послуги коту. Чи ні? Якщо ні, я і так тут засидівся. Ви маєте на увазі, що хочете заплатити нам за підтримку життя в умовах анабіозу для цієї істоти. Я маю на увазі, що мені потрібен довгий сон для нас обох. І це не просто істота. Називайте його так. Його звати Петроній. Вибачте, я перефразую запитання. Ви готові сплатити два внески, щоб ми розмістили вас обох, ну, тобто вас і Петроня в нашому кріоприхистку? Саме так, але не два стандартних внески. Звісно, я готовий витратити додаткові кошти, але ви могли б покласти нас обох в одну кабіну для анабіозу. Було б несправедливо вимагати для Піта такий же внесок, як і за людину. Усе це дуже незвично. «Безперечно, я згоден. Але торгуватися про ціну ми можемо пізніше. Або ж я муситиму обговорювати це із страхуванням центральної. Наразі я хочу дізнатися, чи ви взагалі можете таке зробити». «Хм, хвилинку». Агент потарабанив пальцями по столу і взяв слухавку. «Опал, з'єднайте мене з доктором Берквістом». «Розмову з доктором я не почув, бо Паул увімкнув захисне поле». Утім, трохи згодом він вимкнув протишумовий пристрій і поклав слухавку. Чудові новини! Агент усміхався, наче щойно отримав звістку про величезний спадок від дядька. Я геть забув, що перші успішні експерименти з анабіозом проводилися саме на котах. Технологія довгого сну для котів відпрацьована, усі найважливіші фактори виявлено. Ба більше, в Анаполійському дослідницькому центрі військово-морських сил досі перебуває кіт, який вже понад 20 років живе в стані анабіозу. Я гадав, цей центр було знищено вщент під час на Вашингтон. Лише наземні будівлі, підземні лабораторії збереглися. А це, до речі, доказ досконалості обладнання. Понад два роки життя цієї тварини підтримувала виключно автоматика. А кіт досі живий, його тіло не змінилося, жодних ознак старіння. Як не зміниться і ваше тіло, пане Девісе, якщо ви довірите його компанії спільна відповідальність? Який би термін перебування у відділі анабіозу ви не обрали? Здається, Павел отот -от почне хреститися. Добре-добре. Тоді нумо торгуватися. Окрім ціни, нам потрібно було обговорити чотири питання. По-перше, як саме сплачувати за обслуговування камери анабіозу? По-друге, скільки років я хотів проспати? По-третє, куди інвестувати гроші, доки я буду в заморозці? І зрештою, що робити, як я помру і не прокинуся? Поміркувавши, я погодився на 2000-й рік. Гарна кругла дата, і до неї лише 30 років. Я боявся втратити зв'язок із реальністю, якщо вийду за набіозу пізніше. За минулі 30 років, а це весь час мого життя, світ розлючи змінився. Дві масштабні війни та з десяток збройних конфліктів, крах комунізму, велике жахіття, штучні супутники, перехід до атомної енергетики. Та коли я був малим, ще навіть п'єзодвигунів не існувало. Імовірно, мене і 2000-й рік спантиличить. Але якщо я не стрибну в майбутнє принаймні на 30 років, бель не вистачить часу, щоб вкритися добрячим плитовим зморщок. Міркуючи, куди вкласти грошенята, я не розглядав державні облігації та інші традиційні інвестиції, адже наша фінансова система покладається на інфляцію. Акції покоївки залишив, як є. А от готівку хотів вкласти в акції інших компаній, враховуючи останні тенденції розвитку ринку, який, на мій погляд, посилюватиметься. Автоматизація, безумовно, зростатиме. У цей і не стуватиму. Ще я вирішив придбати акції однієї фірми в Сан-Франциско, яка випускала Добрива, та, як я чув, експериментувала з дріжжями та істівними водоростями. Людей на планеті щороку більше, а стейки навряд чи подешевши. Усі прибутки із цих акцій мали надходити в Трастовий фонд компанії Спільна відповідальність. Однак найголовнішим залишалося питання про те, що робити якщо я помрува на анабіозі. Компанія стверджувала, що мій шанс вижити після 30 років довгого сну – понад 7 із 10. Спільна відповідальність готова була зробити ставку. Для мене ризик був набагато вищим, проте іншого я й не очікував. На всіх чесних азартних іграх так чи інакше багатіє гральний бізнес, і лише шахраї запевняють, що клієнт ні за що не програє. А страхування – це просто дозволений законом різновид азартної гри. Найстаріша і найавторитетніша страхова компанія у світі, лондонський Lloyds, не приховує, що отримує зиск за будь-яких умов, хоч йдеться про страховий випадок, хоч ні. Проте не розраховуйте на шанси, що суперечать статистиці. Хтось ж має платити за розкішні костюми нашого пана Паула. Я погодився залишити все до останнього цента трастовому фонду компанії, якщо не переживу довгий сон. І пан Паул мене мало не розцілував. Мені навіть сайнуло, що 70% не надто висока ймовірність вижити. Але що поробиш? Натомість такі умови договору робили мене спадкоємцем, якщо я виживу, усіх клієнтів компанії, які підписали такий самий контракт і померли в анабіозі. Така собі російська рулетка хто вижив, отримує геть усе, окрім відсотка, що відходить компанії, як і заведено в гральному бізнесі. У всякому разі, я обрав найризикованіший варіант із найвищим прибутком. Жодного відшкодування втрат, якщо помилився з вибором. Пан Пауел був у захваті від мене, наче круп'є від гравця, що завжди ставить на зиро. Коли ми владнали все, що стосувалося статків, страховий агент уже не наважувався загинати ціну на довгий сон для Піта. Ми домовилися про цілком адекватний внесок 15 – 15% від ціни людського анабіозу – і підписали на Піта окремий контракт. Залишалося отримати дозвіл суду та пройти догляд. Щодо медогляду я не переймався. Я вже підписав документ, згідно з яким компанія лише виграє від моєї смерті. Скоже, мене вклали б у довгий сон, навіть якби я вже конав від Чорного мору. А от дозвіл суду либонь та ще халепа, І без нього не обійтися. Адже на час анабіозу людина отримує юридичний статус недієздатної. Жива, але безпорадна. Проте мені не варто було турбуватися. Наш пан Паул наробив копії всіх документів. 19 папірців. І кожен у чотирьох примірниках. У мене аж руки засудомило, коли я все це підписав. Кур'єр помчав із ними до суду, а я пішов на медогляд. Суддю я й на очі не бачив. Огляд, який годиться, був марудною справою, але все пройшло, як завжди. Щоправда, в кінці лікар відхилився від процедури. «Синку, ти давно пиячеш?» Він суворо позирнув на мене. «Пиячу?» «Пиячеш?» «Чому ви так гадаєте, пане лікарю?» «Та я твередіш і за вас. Бобер на березі з пік. «Годі дурня клеїти?» «Відповідай, ну». Ед, здається, тижні зо два. Може трохи більше?» «Ти алкоголік? Скільки вже запоїв у тебе було?» «Власне, жодного. Розумієте? Я почав розводитися про те, як зі мною вчинили Бель та Майлз, і чому я так почуваюся?» «Будь ласка!» – лікар підняв долоні. «Мені й власних проблем вистачає, та я й не психіатр. Насправді мене має цікавити лише одне. Чи витримає серце...» Навантаження від охолодження організму до 4 градусів. А воно витримає, і зазвичай мене не цікавить, чому якийсь шаленець хоче залізти в труну, та ще й кришкою накритися. Менше доубнів серед нас ходитиме, то й добре. Але залишки професійної відповідальності, хоч їх у мене й небагато, не дозволяють мені пустити сикляти за капелок людину, якою б жалюгідною вона не була, доки в неї мозок маринується в алкоголі. Обернися боком. Ага? «Обернися, кажу, укол тобі зроблю». «Так ми й чинили. А тепер випий», – наказав лікар, доки я розтирав ліву сідницю. «За 20 хвилин будеш твердішим, ніж увесь цей місяць. А потім, якщо хоч якусь клепку маєш, – о чому я сумніваюся, – обміркуєш усе та вирішиш втекти від лиха чи боротися із ним, який належить чоловікові. Я випив. Ось і все, можеш одягатися. Я тобі папери підпишу, але попереджаю» що можу відкликати дозвіл на довгий сон останньої миті. Більше жодного алкоголю, легка вечеря і жодного сніданку. Приходь завтра в півдні на остаточний огляд. Він видернувся, навіть не попрощавшись. Вдягнувшись, я забрався звідти злий як чорт. А тим часом Паул уже підготував усі документи. Можете залишити їх тут і прихопити завтра в півдні. Я маю на увазі ті примірники, які візьмете в камеру анабіозу, сказав агент, коли я зайшов до нього. А інші папери. Один примірник залишається в нас, другий ми надсилаємо до суду після того, як клієнт засинає, а третій має зберігатися в центральному архіві в Карлсбаді. Лікар попередив про дієту. ж, я прогорнув папери, щоб приховати роздратування. То що, я їх візьму на зберігання до завтра? Агент простягнув руку. Я і сам чудово їх збережу. Я відсмикнув документи. Може, ще щось зміню у виборі акції. Хм, для цього вже трохи запізно, мій любий пане Девіси. Не квапте мене Якщо я вирішу, що змінити, то прийду до вас заздалегідь, пообіцяв я. Документи я поклав у сумку у сусідній із Пітом відділ. Я вже якось носив там цінні папери. Може, моя сумка не така безпечна містина, як державний архів у печерах Карлсбаду, але охороняється вона краще, ніж могло б здатися. Пам'ятаю, колись у мене із цієї сумки намагалися поцупити якусь штуку. Від пітових зубів і пазурів у злодія, мабуть, назавжди шрами лишилися.